Kerana dorongan syahwat jadi demikian tinggi Dan keinginannya untuk menikah Kerana memang dihiasi di hati manusia Kesenangan, kecintaan, kesukaan kepada An-Nisa Lihat Nabi yang mulia Demikian rahimnya Demikian inginnya beliau pemuda-pemuda beliau Nikah Walaupun tidak punya apa-apa Maka beliau bertanya Masa macam mana Al Quran? Apa yang engkau hafal dari ayat Al Quran? Kata anak anak itu menyab. Maa'ii surat kada, w surat kada. Maa'ii surat kada, w surat kada, w surat kada. Aduddah saya memiliki surat ini dan surat itu dan surat itu ditegaskan oleh beliau qala ataqra'uhunna an dhahr qalbik apakah engkau hafal surat-surat itu qala na'am saya hafal iya qala izhab faqad mallaktukaha bima ma'aka minal qur'an pergilah engkau sesungguhnya saya telah menikahkan engkau dengan wanita ini dengan mahar apa yang ada padamu dari ayat Al-Quran nikah dia Tidak punya apa-apa Tetapi ini pemuda sahabat Kita harus mengikuti manhat sahabat Sahabat bertanggung jawab Sahabat diajarkan oleh Nabi yang mulia Jangan menadahkan tangan Kalau salah seorang dari kamu Berangkat ke gunung, Kemudian dia membawa kayu bakar Di punggungnya Lalu dia jual Masih lebih baik bagi dia Daripada menadahkan tangan Bahkan salah seorang di antara mereka pecutnya jatuh tidak ada tidak ada seorang pun di antara mereka yang meminta diambilkan oleh kawannya. Demikian kuaknya, demikian penuh azhar, demikian penuh kemuliaannya dan kuibawaannya dan dia berusaha dan mencari dan berjalan di antara satu takdir dengan takdir yang lain jangan kita pikir pemuda ini yang tidak punya apa-apa cincin besi tidak punya maharnya Qur'an kemudian dia tetap dengan istrinya tidak memberi nafkah, tidak dia mencari dia berusaha oleh kerana itu Imam Bukhari di kitab Sahihnya di bagian Kitabun Nikah telah memberikan judul bab seperti yang saya berikan yang merupakan fikih beliau. Kemudian beliau mengatakan iaitu memberikan alasan kenapa orang yang tidak mampu menikah karena berdasarkan firman Allah taala ya kunu fuqara'a yughnīhimullāhu min, min fadli jika mereka miskin niscaya Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dari sebagian karunia-Nya. Jika mereka fakir dinikahkan maka Allah akan memberikan karunia, memberikan kekayaan kepadanya, memberikan kecukupan, memberikan kemampuan. Semua itu merupakan min fadlihi, sebagian dari karunia Allah jalla wa ala. Kita memperoleh pelajaran yang sangat-sangat tinggi tentang pentingnya pernikahan bagi setiap pemuda, dan harus membantu mereka agar menikah. Jangan dihalangi apabila mereka telah mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah, bahkan dibantu. Iyat pemuda-pemuda kita Seolah-olah dia hidup sebatang kara, Walhal dia punya bapak dan ibunya Dan pamannya dan keluarganya Tidak ada seorang pun diantara mereka Yang mendukungnya untuk menikah Dengan berbagai macam alasan Yang tidak syarai Orang-orang salah dahulu Para sahabat tabiin Mendukung menganjurkan memerintahkan menyuruh bahkan sebab Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis ya masyalal shabab dia dipanggil oleh Uthman bin Affan akan dinikahkan oleh seorang walita tapi dia tidak berhajat kemudian ditawarkan kepada tabiin kemudian dibawakan hadis yang mulia tadi ya masyalal shabab malista amukum bil ba'da fa litazawaj Al-Hafiz Ibn Hajar Dalam mensyarahkan Bab tersebut Di kitabnya Fathul Bari Kenapa orang yang tidak mampu menikah Al-Hafiz mengatakan seperti ini Yang saya terjemahkan Pada halaman 173 Di kitab ini Walhasil Ringkasnya Bahawa kemiskinan itu yakni Ketika akan menikah Tidak menghalangi untuk menikah Kenapa? Karena mungkin saja dia akan memperoleh harta di kemudian hari Kemudian saya memberikan penjelasan Ia ini, Kekayaan dan kemiskinan Sifatnya nisbi Relatif Sekarang kaya besok miskin Sekarang miskin besok kaya Karena itu para sahabat Ridwallah alaihi jami'an Senantiasa merubah Diri mereka dari satu keadaan kepada keadaan yang lain dari kelemahan kepada kekuatan, dari kemiskinan kepada kekayaan, dari kesyirikan kepada tawahid dan terus dan Robbun azwaal telah berfirman kepada kita alaman seratus tujuh puluh dalam surah ar Ra'd ayat 11 Inna Allah la yuqiyiru ma bi kaumin hatta yuqiyiru ma bi al muslim. Tasyohudi ya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka Allah tidak akan mencabut nikmat pada diri seseorang, pada masyarakat apabila mereka tidak merubah ketaatan kepada maksiat Allah tidak akan merubah ni'matnya dengan adab kecuali manusia merubah ketaatan, mengganti ketaatan dengan kemaksiatan maka ni'mat yang Allah berikan Allah cabut dan Allah ganti azab karena Allah tidak akan mengazab orang yang taat Allah mengazab orang-orang yang zolim apabila Allah menurunkan azab kepada masyarakat yang zolim dan sebagian masyarakat yang taat maka terkenalah mereka semuanya. Jadi yani kalau tidak ada kezaliman Maka Allah tidak akan mengganti ni'matnya dengan azal Maka para sahabat merubah Merubah keadaannya dari satu keadaan ke keadaan yang lain Dari kemiskinan kepada kekayaan Contoh yang paling menarik Bagi kita dalam kehidupan para sahabat Merubah keadaan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain Ashabus suffah Tahu ashabus suffah mereka yang tinggal di teras masjid sekian puluh orang banyaknya di antaranya sahabatun jadil Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ashabus suffah mereka yang pertama tidak punya keluarga tidak punya keluarga bapa ibu tidak ada istri tidak ada apalagi anak dan tidak punya uang Apakah sepanjang hayat mereka mereka tinggal di masjid teras masjid? Tidak, sekali-kali tidak. Mereka merubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Sekarang mereka tidak punya, umumnya mereka orang-orang muhajirin yang hijrah seperti Abu Hurairah hijrah dari Yaman ke Madinah, tidak membawa apa-apa, mereka beliau tinggal di di, di teras masjid. Tidak punya keluarga, tidak punya uang Tapi para sahabat tidak diam Tapi merubah keadaan Dari satu keadaan ke keadaan yang lain Oleh karena, karena itu Silih berganti yang tinggal di Teras masjid Lihat para sahabat Rizulullah Alaihim jamian ketika di Madinah Daif, lemah mereka robah keadaan. Karena tidak akan robah keadaan seseorang sampai orang itu merubahnya. Mereka berjalan di atas satu takdir dalam takdir yang lain. Berjalan di atas satu takdir dari satu takdir, dari satu takdir ke takdir yang lain. Karena semuanya kita berada dalam takdir Rabbul Alamin. Tidak pesimis. Jiwanya kuat. Tidak pemalas. Bagaimana mereka pemalas? Nabi yang mulia salallahu alaihi wasallam selantiasa mengajarkan kepada para sahabat doa-doa untuk menolak. Doa -doa.